«Али в мене можуть відказати тормоза?» «Вгамуйся! Ви ходіли знати, хто вбивця. Будь ласка! Зараз я вам скажу!» Але він не встиг зреагувати, як я схопив його за руді патли і різким поривчастим рухом зірвав маску. «За столом не живі люди, а воскові фігури – із роззявленими ротами і виріченими очима. «Їо твою тільки!» тютелька ледь не гуркнув разом із кріслом на підлогу. «Це ще що таке?» Убивця Євген Жерняк. Він же Ежен. Він же Леон. Чи не правда Євгене Валентиновичу? Жирняк похнюпив голову і прикрив долони очі. Він зрозумів, гру завершено і втікати справа марно. І не тому, що шарпаки не дадуть йому це зробити, він, певний ж річ, запримітив на порозі кафе підозрілі постаті, а за сусіднім столом абсолютно чужих для Георга людей. Коли ж зазирнути в ближнє вікно то можна глядіти ще й міліцейські кашкети. Ясно, його викрили, вистежили і прийшли, аби надіти на нього наручники. Тільки чому головну роль у всьому цьому грає Верівелу? П'яниця, забіяка, лихословий взагалі людина з невідомим і врагідно темним минулим. Хто він? Звідки йому відоме справжнє ім'я і те, як його назвали лише одна єдина жінка Еліна Бут? Саме це найбільше вразило, приголомшило Леона, Ежена, Євгена. І він тепер ніяк не міг дійти тями, дивувався і не знаходив бодай маленького натяку, а не те, що зрозумілої відповідь. Назад зірвався я з крісла, помітивши, як Михася, а за ними всі почали підніматися, не зводячи страшних очей із жерняка. «По місцях, Йолупи! Тут міліція!» Це її клієнт. А зараз... Зараз друга дія нашого спектаклю. Називається «Прощання з варівелом. Я зробив невеличку паузу, взяв себе за чуприну і обережно зняв свою маску. Вигук подиву злетів з уст сполотнілого жерняка. «Ти...» Він очманіло подивився на мене і закрив обличчя тремтячими руками. Як і раніше не здогадався, чорт. Тю, розплився в радісній посмішці Михась. Гляньте, це ж письменник, котой. Пам'ятаєте? Крізь натовпу навколо наших столів протиснулися оперативники і кілька міліціонерів. Поряд із Нідьком, тримаючись за його дужу руку, сунула розгублена, настрахана Еліна Бут. Громадянине Жирняк, встати, пролунав суворий голос начальника карного розшуку Сергія Солов'я. Поверніться. Ви впізнайте цю громадянку. Жирняк озирнувся. Йому, певне ж, стало зовсім зле. Він заточився, схопив мене, за рукав куртки, зіщулився, опустився у крісло. Голова, наче хто робонув ззаду по шиї шаблею, впала на груди. «Навіщо її сюди?» Ледь чутно прошепотів він. Не треба було, не треба. Скоти. Навіщо? У Елі очі, як у божевільної, вона нічого не розуміє. Тремтить щільніше горниця до снідька. Ціє миті вона схожа на маленьке беззахисне кошеня. Павленко, наручники. «Зніміть з нього плащ, – сказав я, – нехай вже повністю позбудеться личини Леона».